Запітчу увімкненою на повну потужність і розмішує сніг пластиковою ложкою. Це займає більше часу, ніж він очікував, але незабаром у нього є півка стрюлі слякоті, яку він знімає з вогню та переливає у пляшку, що раніше належала милому білявому манекену в тісному рожевому спортивному бюстгалтері. Він запитує Джес, ну що там?» Минає хвилина. Він вдягає куртку і холодні мокрі черевики. Потім встає, йде до передньої частини крамниці, повз касу, до вітрини. Крізь розбите вікно задуває сніг. Рон спускається на тротуар. Якщо ти тут вирішила з кимось потрахатись, Джес, я з тобою розлучусь. Ніякої реакції. Лише тихий стукіт сніжинок по курці. Рон дивиться вниз на три пляшки з водою що лежать на снігу, а потім численні сліди, що ведуть вгору по тротуару. За двадцять футів попереду темрява і сніг. Годинник б'є північ. Його якусь мить нудить від страху. Він заштовхує це відчуття назад, у давно забутий куточок у шлунку, яким не користався з часів медичної школи. З часів тих ночей, коли він прокидався в холодному поту в темряві, Переконаний, що не має достатньої підготовки, щоб скласти іспити. У холодній, засніженій тиші Рон йде тротуаром. Його щоки знову починають горіти. В правій руці він стискає зловісний льодоруб із стінником, що досі звисає з леза. Він колись спав, просто неба, в пустелі Національного парку Каньйонлендс, на безкрайніх просторах Деналі, де осінніми аляскінськими ночами, після того, як комарі нарешті вщухали, було так тихо, що йому здавалось, ніби він чує, як гудуть зорі, неначе далекі генератори. Тиша цього зимового сонцестояння. Коли він йде порожніми вулицями, здається йому чимось зовсім іншим. Якоюсь маскою і в цьому місці немає ані крихти спокою. Сліди ведуть до третьої вулиці. Ноги Рона болять, бо сніг тане і просочується крізь його штани кольору хакі. Він шкодує, що не додумався втягнути новий сухий одяг з туристичного магазину. Але тепер уже запізно. Обійшовши заду цегляну будівлю кінця XIX століття, він звертає в провулок, і через 20 футів, доходить до пари дверей без ручок він б'є у них кулаками вигукуючи Джесіко ти мене чуєш якщо чує то не відповідає Рон обертається дивиться на сміттєвий бак засипаний снігом на лінії електропередач над головою і чує як іржаві двері за кілька кварталів від нього гойдаються на вітрі як скрегочуть петлі Приходить думка, що він зараз божеволіє. Рон сідає навпроти будівлі, ховає голову між колін і молиться вперше за багато, багато років. Коли він завертає заріг центральної і третьої, шукаючи чим би прорватися крізь фасад цегляної будівлі, де зникла його дружина, його зупиняє світло. Рон упевнений, що раніше цього світла там не було, м'яке сяйво вогню, що проникає крізь вікна та сніг, і щонайменше п'ятдесяти пар лиш, притулених до фасаду будівлі. Рон підбігає, кидає погляд на напис «Оперний театр Рендольфа». Написано «Вітіюватими червоними літерами, що вигинаються». І «Афіша. 22 грудня». Мідвінтерблот. Крізь вікна, що обрамляють двері, він бачить порожній вестибюль, освітлений канделябрами. Двері відчинені. Він ступає на червону килимову доріжку, потемнілу від підошв мокрого взуття. Звідси можна побачити порожню касу, гардероб, стіни, вкриті афішами з рекламою постановок, фотографіями з автографами музикантів що грали в цьому опорному театрі в різні роки. Він йде через вестибюль у темний коридор із зачиненими дверима, що ведуть до театру, прослизає крізь арку праворуч і тихо підіймається двома прольотами скрипучих сходинок. На балконі не було людей. Він вмощується в крісло у першому ряду, дивиться вниз через перила. На театр освітлений трьома сотніми точок свічок, нижній рівень заповнений. За оцінками Рона, усім населенням цього містечка всі екстравагантно вбрані, безглуздо, наче прийшли на карнавал. Величезні головні убори, деталі губляться в низькому освітленні. В залі пахне віскі та пивом, а ще марихуаною. Сцена засаджена справжніми ялинами в горщиках, з намальованим фоном гір, що оточують містечко в кожну пору року. І все це навколо найдивнішого об'єкту в театрі. Золотого ведмедя в натуральну величину, який, стається, був зроблений із суцільної бронзи. Він стоїть на задніх лапах в центрі сцени. Черга людей проходить повз нього. кожен кидає дровину у яму під ногами звіра, а потім йде на своє місце. Так триває деякий час, допоки зліва на сцені тріо чоловіків на гітарі, скрипці та мандоліні не оживляють театр. Коли всі займають свої місця, а музиканти покидають інструменти, із залу підіймається високий чоловік, виходить на сцену. Він тримає в руках довгу свічку. Одягнений в костюм іспанського конкістадора. Хоч обличчя і ховає срібний шолом, Рон впізнає шерифа, який кілька годин тому вигнав їх з готелю. Конкістадор підіймає руки і кричить. «Виходьте!» Праворуч шурхотить червона завіса, яка розсувається. З'являються дві постаті, одягнені в біле, навіть у капюшони. Вони тримають за руки Джесіку, побачивши її надто впреве, Рон відчуває хвилю нудоти, аж допоки не помічає, що дружина посміхається і думає: "Невже це якась хитра гра?" Вони підводять Джесіку до спини Золотого ведмедя, спускаються в яму. Один з них підіймає люк у спині звіра, а інший щось шепоче їй на вухо. Вона киває приймаючи прозору маску, прикріплену до якогось резервуару. Джесіка на мить підносить маску до рота, потім спіткається. Натовп аплодує. Вона махає глядачам і посилає повітряні поцілунки. Оплески і свист стають гучнішими. З перших рядів на сцену вилітають троянди на довгих стеблах. Джесіка залазить у «Золотого ведмедя» А чоловіки у білому закривають люк і повертаються за штору. Шериф-конкістадор знову підіймає руки. Глядачі замовкають. Він розвертається і наближається до золотого ведмедя. Потім виходить на сцену і переходить на лівий бік. Де хапає товсту мотузку і тягне за неї. Люк у стелі відчиняється. Сніжинки падають на ведмедя. «Світло!» – проноситься колективний видих театром. Свічки гаснуть. У кімнаті панує непрохлядна темрява. Рон нахиляється вперед, примружившись, щоб розгледіти якусь деталь у темряві. Мить по тому він відчуває миттєве полегшення. Подумавши, що за цією химерною жахливою ніччю стоїть якась причина, чи крива логіка, але у цю ж мить думка зникає з свідомості, стає тихо, жодного звуку, окрім випадкового шепоту внизу. Спершу він приймає все за блискавки, промені висхідного світла, що падають туди, де має бути сцена, але раптовий запах деревного диму виправляє помилку. З темряви виринає єдиний образ – ведмідь, хоча він вже не золотий, а якогось червонуватого відтінку. І в міру того, як полум'я під ним посилюється, ведмідь світиться усе яскравіше і яскравіше. Рон промовляє. О, Боже! Ведмідь реве, і це схоже на голос Джесіки, який проходить крізь комплекс труб, що йдуть праворуч від розпеченої голови, неначе мідна пухлина, бронза брязкає, наче величезна тарілка, Джесіка відчайдушно б'ється всередині. Соки її тіла крапають на підлогу сцени. Хтось у натовпі кричить: "Ще один рік достатку! Ніяких лавин, ніякого раку, більше туристів!" Вони аплодують, і аплодисменти наростають. Обкурені, п'яні викрики лунають з усіх куточків театру. Усі хочуть бути почутими. З золотого ведмедя виринає дим, а зі стелі падають сніжинки на блискучу бронзу, миттєво випаровуючись. Десь у темряві за спиною плаче якась жінка, чий чоловік шепоче стули пельку. Рон підхоплюється і, спіткаючись, спускається сходами вниз, вивергаючи блювоту на стіни, знову з'являється в темному коридорі, біжить до найближчих дверей, відчиняє їх назустріч пахощам деревного диму і запаху його дружини, що підсмажується всередині золотого ведмедя. Він вбігає до театру, в жахливу, відсторонену ясність, що ґрунтується на шоці. Люди відвертаються від жаху на сцені, щоб побачити цього туриста. Без костюма, з блювотою на курці, який вдирається сюди, наче хоче зіпсувати весілля. Крик ведмедя став різкішим. Голос усередині зірвався, стихаючи. Рон бачить як коти в білих масках прориваються крізь завісу на сцені і мчать сходами вниз до проходу. Щось всередині кричить «Біжи!» Рон вибиває двері театру та вилітає звідти. Біжить тротуаром, здіймаючи хмари снігу на шляху до північної частини міста. Через три квартали він озирається через плече, на натовпи людей, що вибігають з театру. Хтось з них стає на лижі. На нього спрямовуються промені ліхтарів. Рон повертає ліворуч на сьому і біжить так швидко, що не може думати ні про що, окрім тиску в легенях. Він пробіг повз шоколадну крамницю, зачинений гуртожиток, вулицю, що круто веде до рівного місця, яка може бути хіба що замерзлим ставком. Позаду з'являється свист. Двадцятирічна дівчина, без сорочки, з довгим світлим волоссям, що падає по спині. Одягнена в якусь богиню вікінгів, навіть рогатий шолом. Вона ковзає до нього на лижах, прискорюючись. Вулиця стає крутішою. Рон занурюється п'ятами в сніг, зупиняється і розвертається, Лижниця мочить до нього. Знаходиться десь за десять футів. Він замахується, зубчасте лезо пробиває шию з боку. Вилітає кров. Льодоруб пройшов наскрізь. Він намагається утримати гумове руків'я, але кров зробила його слизьким. Богиня вікінгів падає. Продовжуючи спуск вулицею, а її руки намагаються витягти лезо. Рон витирає кров з очей і бачить, як стадо людей робить широкий поворот за рогом Центральної і Сьомої. Натовп з тридцяти чи сорока людей мчить вулицею за ним, кричачи, вигукуючи, регочучи, наче натовп гуляк, відірваних від світу. Він підбігає до лижниці, притискає ногу до її голови для опори і вириває льодоруб з горла. Потім знову біжить, падає, зводиться на ноги, забігає у подвір'я приватного дому. Собака гавкає через вікно. Він думає, що якщо не вдасться замести сліди, то не залишиться ані найменшої надії. Попереду стемряви матеріалізується більше фігур. Можливо, з десяток, можливо, менше. Їхні голоси пронизливі. Діти, що тупцюють у снігу, прямуючи до нього. Рон озирається назад. Він не бачить переслідувачів крізь хуртовину, але чує, як вони його кличуть. За двадцять футів попереду, на березі замерзлого ставка, його погляд зупиняється на залишках нещодавньої битви. Саморобні прапори. Зірки і смуги проти веселого Роджера. А також снігові фортеці за супротивниками, чиї обличчя ховає буревій. Рон падає за стіну фортеці, його руки болять від холоду. Йому якось вдається заспокоїтись, наближаються кроки. Мені холодно. Замовкни нюня. Якщо ми його знайдемо, різдво буде солодким, ти знаєш. Я не нюня. «Гаразд, тоді, козел! О, подивись! Та це тільки наші!» – лунає дорослий голос. «Агов! Хто там?» «Ми!» «Ми хто?» «Кріс, Ніл, Мет, Джейкоб!» «Діти, ви що тут робите?» «Допомагаємо!» «Та ні, ви нам всі, бляха, сліди збили!» «Чорт!» «А що не так?» Знову чуються кроки. Рон повзе трохи далі, його волосся, брови, вії припорошені снігом. Він занадто наляканий, щоб відчути холод. Його шлях веде до невеликої печерки, збудованої з цегли, складеної з набитого снігу. Голоси віддаляються. Рон підіймається, тремтячи на коліна. Там було вікно, але його засипало снігом. Рон простягає руку вперед. Тиця пальцем у сніг, який одразу ж сиплеться. Він пригинається і знову чути голоси. Якщо б ми нормально усе спланували, то не було б цієї блядської гонитви. А гей, притримай язик, тут діти. Ну ви ж розумієте, що буде, якщо... Його перебиває жіночий голос. Подумай тільки, Дейв, ти про що взагалі? Яка його головна мета зараз? Ну, не знаю, вибратися з міста. Що? У такий шторм на палаючій машині? Ні, йому треба десь сховатись від погоди, інакше він змерзне на смерть. Голоси починають стихати. Рон підводиться, дивиться у вікно, спостерігаючи за натовпом, що рухається до замерзлого ставка. Пробивається світло. Він падає на підлогу снігової печери, прислухаючись, чи не з'являться якісь ознаки того, що його помітили. Через деякий час голоси повністю зникають. Він знову дивиться у вікно. На натовп. Зараз це лише далекі промені світла, ледь помітні у снігу. Рон масажує босі, вкриті пухирями ноги, щоб розігнати кров. Йому холодно, як ніколи в житті, хоча і не здається, що він замерзає до смерті. Цей маленький сніговий форт насправді теплий. Він дивується, скільки часу пробув у середині. 30 хвилин, 45, і більшу частину цього часу намагався переконати себе, що цього не може бути. Раніше він, звісно, потрапляв у неприємності. Автомобільні аварії... Смерть друзів і сім'ї, переслідування вуличною бандою через гараж. Строк у в'язниці за злочин, якого він не скоював. Але це завжди були тільки сни. І страх завжди залишав його. Навіть зараз, тут, розтираючи холодні мокри ноги, у нього існує тверде перечуття, що через мить він прокинеться в готелі в центрі Флагстафа в який вони з Джесікою заселились трохи більше доби тому. То була їхня перша ніч у дорозі. Вони повечаряли в піцерії біля університету, поїхали прямо до готелю, зайнялись коханням і заснули, втомлені і запоморочені від хвилювання, що нарешті у відпустці. А наступна зупинка – Колорадо. Він промовляє це собі і вірить що все ще спить у тому готельному номері. Що насправді він крутиться в ліжку, а не ховається у сніговій печері. А Джесіка, ймовірно, штовхає його під ковдрою, лаючись на нього своїм сексуальним сонним голосом, щоб він нарешті поворушився і переніс свою неспокійну сраку на диван. Рон вдихає запах готельної білизни і тепле повітря. Нагріте системою центральним опаленням. Ковдра м'яко стискає його ноги. Він закидає руку на матрац. Відчуває дружину, яка спить поруч. Її оголена спина підіймається та опускається на його руку. Пізніше вони сидять за сніданком, намазуючи круасани крем-сиром. Світло, що полагодить у кімнаті, вимиває все на периферії. І навіть неслухняні пасма волосся Джесіки світяться, наче розжарений шовк. «Мені наснився жахливий сон минулої ночі», – каже Рон. «Розкажи». Він на мить замислюється. «Я, здається, забув. А тут прохолодно». Джесіка починає розтирати руки. Рон помічає, що її дихання стає важким. Йому теж холодно. Тож доводиться простягнути руку. Щоб підняти круасан, який виглядає як круасан, злегка підрум'янений, де розпластався лосось. А через секунду їжа розсипається в пальцях, як сніг. Він промовляє. О, чорт! Що сталося, любий? Нічого, все... все добре. Я так рада, що ми поїхали у відпустку, каже Джесіка, яка перетворюється на богиню вікінгів. Льодоруб проходить крізь її горло. Кров вилітає з шиї і видає звук, схожий на розбризкувач води по газону. Рон намагається встати, думаючи, що якщо йому вдасться вийти на ранкове світло, то обов'язково він знайде свій «Мерседес», де буде його чекати Джесіка. Це може бути реальністю, але світло, що проникає крізь вікна, вже почало згасати. Почала насуватись темряво, так швидко, що він не бачить вже через стіл. І знов він опиняється в сніговій печері, згорнувшись калачиком біля крижаної стіни, у розпачі. Рон вважає, що він потрапив у пекло, пригадуючи з університетського читання Данте, так, ніби його підсвідомість витягла найдосконаліший уламок пам'яті, щоб познущатись. Бо саме там, саме нижнє коло, збудоване з льоду. Рон повільно встає. Сніг припинив і йти. Небо чорнувато-кобальтове, всипане зірками. Йому здається, що чуються голоси з околиці міста. І повільно обертаючись, він не бачить нічого. Окрім темних будинків, єдиним рухом яких є дим що вилітає із димарів. Сніг сягає йому до колін. Він біжить, зупинившись на західній околиці міста, де подвір'я межують зі струмком, який майже змерз. Він вдивляється у темні вікна, повз які пробігає, а коли наближається до північної околиці, струмок повертає його назад, до центральної вулиці, і через 10 хвилин після виходу зі снігової фортеці він опиняється біля міського парку і спаленого Мерседеса, чия рама встигла охолонути. На знаку написано: "Дорогу закрито через небезпечні умови руху". Рон перекидає ногу, переступаючи через жовті стрічки, і падає на інший бік, засипаний снігом. Підводиться і щосили обтрушує одяг. Пальці затерпли, довгоочікувано переходячи від болісного до прекрасного заціпаніння. Попри виснаження, він вирушає в дорогу так швидко, як здатен. На сході небо світлішає. Він продирається крізь досвітню тишу. Плаче, думаючи, що Джес мертва. Проходить повз ще один знак. Аспан 23. Дорога підіймається під 5%. Він зупиняється, захеканий після години ходьби, озирається назад, бачить долину, в якій лежить місто, вдихає ковток холодного розрідженого повітря. Ялини на лівому узбіччі дороги вкриті снігом. За правим узбіччям схил гори обривається низкою скель і стрімким лісом, що спускається на тисячу футів до замерзлої річки. Він чує гарчання. Відлуння розноситься так, ніби машина спускається згори, але вогні чотири мчать із прекрасного містечка. Судячи з шуму, це снігоходи. Рон починає бігти, робить десять кроків, зупиняється, озирається на дорогу і бачить власні сліди. Нічого не залишається, окрім як бігти. Миттєвий заряд адреналіну компенсує втрату повітря. Скрехіт моторів нагадує рій гігантських биджіл, що наближаються. Він добігає до повороту. галасливі снігоходи замовкають. Рон озирається і чує сигнал. Обертається і бачить величезну помаранчеву вантажівку, що вже знаходиться за 10 футів від нього – Рон ухиляється, пірнає у сніговий замет, повз нього проноситься ковш, ховаючи Рона під шістдесятьма фунтами снігу, зішкрябаного з дороги. Рон лежить на спині, задихаючись, дряпаючись у снігу, майже втрачаючи свідомість. Руці вдається пробитись, лине свіже повітря а також звуки снігоходів, що працюють на холостому ходу, та голоси. Він втягує руку назад, гадаючи, чи його помітили. Снігу достатньо, щоб розгледіти шматочок ранкового неба і ялину, що нависає над ним. З'являються в полі зору дві постаті в шоломах. Рон молиться, щоб не довелося битися, бо пальці настільки оніміли, що він навіть не відчуває, як тримає льодоруб. Ці дві постаті кілька хвилин дивляться на схил гори. Одна з них знизує плечима, потім вони повертаються назад на дорогу. Він чує розмову, але не може розібрати жодного слова. Через деякий час снігоходи мочать геть. До середини ранку Рон подолав три милі. Йди по шосе дуже легко, але ноги болять так сильно, що цього не відчувається, біль заважає зосередитись, і іноді він забуває прислухатись до далекого, схожого на комашина з снігоходів. Десь об одинадцятій ранку він повзе вгору по шосе, асфальт нагрівається під його набряклими, обмороженими руками. Які набули кольору стихлої сливи. Рон підводить голову. Сніг навколо виблискує, наче діаманти. Він не бачить нічого. Можливо, це галюцинації, але Рон цілком упевнений, що щось наближається. Він не може визначити, з якого боку та якого розміру транспортний засіб, але усвідомлює, що якась його частина більше не переймається цим. Наступного разу, коли йому вдається підняти голову, він вже дивиться на решітку радіатора «Доджа». Чує звук дверцят, що відчиняються, і бачить пошарпані ковбойські чоботи. Світло змінюється темрявою. Повз швидко спливають ялини. Сонце блимає між деревами. І це має такий самий дезорієнтуючий ефект, як і світло-стробоскопа. Рон відриває лоб від скла і дивиться на водія. Довге сиве волосся, борода біла, як вигоріли на сонці череп, чорні сонцезахисні окуляри. А під усім цим древнім волоссям змарніле обличчя, що підкреслює кістки під ним. Водій дивиться на Рона потім назад на дорогу. «Куди ми їдемо? Га? Куди? То що ти робив посеред дороги, синку?» Рон почувається надзвичайно дивно. Слабкість гірша, ніж навіть після трьох марафонів, які він пробіг у свої двадцять років. Він хоче відповісти чоловікові «Але через запаморочення боїться, що може сказати щось не те» якщо взагалі щось може бути сказано. Тому просто повторює. «Куди ми їдемо?» «Ти був у тому містечку минулої ночі». Рон сідає трохи пряміше, напружується. «Так, я і дружина». «А вона де?» Рон кліпає. Падають сльози, що миттєво наповнили його очі. «Нічого не кажеш? Мені достатньо». Каже, старий. 15 років тому я виїхав звідти. Не витримав ще одного зимового сонцестояння. Я не кажу, що це погано чи добре, або що це не має нічого спільного зі збереженням міста таким, яким воно є. Але для мене я більше не міг того робити. Щороку точаться розмови про те, щоб взагалі покинути те місце. Можливо, колись це станеться. Але, господи, я за ним сумую. Машина зупиняється під входом до відділення невідкладної допомоги лікарні Аспінвеллі, і старий переходить на стоянку. «Я з тобою не можу піти туди», – каже він. Рон нахиляється та відстібає ремінь безпеки, кладе руку на дверну ручку. Зачекай хвилинку, синку. Рон дивиться на старого, який знімає окуляри і дивиться на нього одним налитим кров'ю жовтим оком. Одним абсолютно ясним. І чомусь Рону здається, що за великим. Не часто комусь вдається вислизнути звідти. А мені щойно вдалося. «Ти нічого не міг вдіяти». Тож відпусти ситуацію. Але я тобі дещо скажу. Двадцять років тому одній жінці вдалося втекти. Вона пішла у поліцію, розповіла все, що з нею зробили, як вони вбили її чоловіка. І знаєш, що сталося? Старий ткнув довгим брудним пальцем у плече Вона померла у в'язниці чотири роки тому. Засуджена за те, що накачала свого чоловіка наркотою та підпалила його в машині під час відпустки у мирному містечку. «Ти не підеш проти цілого міста, синку. Чуєш? Вони вже готуються до того, що ти повернешся з правоохоронцями, з божевільними звинуваченнями. Не роби цього. Ніколи туди не повертайся». Зараз ти зайдеш у лікарню і скажеш, що ви з дружиною заблукали в горах і ледве звідти вибрались, але я не можу. Це твій єдиний шанс. Рон відчиняє дворцята, вилазить з машини, а коли повертається, щоб їх зачинити, старий перехиляється і сам їх зачиняє. Шиповані шини скриплять. Автомобіль з ревом від'їжджає від лікарні. Рон знову стоїть на розі центральної і третьої. Він стискає руку дружини і каже, «Я сюди на хвилинку зайду. Я тоді спущусь до Старбаксу. Зустрінеш мене?» Приємно покинути божевільну серпневу спеку і зайти до театру, якому 152 роки, якщо вірити табличці. Рон йде через вестибюль крізь арку, на втомлених ногах долає два сходові прольоти. Він сумнівається, що сів на те саме місце, як і тієї ночі. Але, здається, вид той самий, як і у снах, які досі не дають Рону спокою. Внизу з'являється прибиральник, який штовхає відро зі шваброю центральним проходом. «Вибачте, сер. Прибиральник підіймає голову і каже. «Вас тут не повинно бути! Двері були не замкнені!» Рон виходить до сцени. Погляд прибиральника падає на те, що залишилось від лівої руки Рона. Усе втрачено через обмороження, окрім великого пальця. Здається, прибиральникові близько сімдесяти років. Він невисокий і кремезний. Рон запитує. «Як довго ви тут живете?» «Наступного місяця буде 45 років». «Це серйозно?» «Послухайте, мені треба тут закінчити». «Я можу попрохати про одну маленьку послугу». «Яку?» Серце Рона калатає під гавайською сорочкою. В роті пересохло. «Я хочу побачити золотого ведмедя». «Про що взагалі йдеться?» «Про ведмедя, якого виводять на кожне зимове сонцестояння». Двірник посміхається і хитає головою. Спирається на ручку швабри. «Ти один з тих людей, а?» «Яких людей?» «Раз чи двічі на рік з'являється якийсь конспіролог і питає про святкування зимового сонцестояння». «Я не питаю, я не божевільний. Я був тут, сер, 29 років тому, 22 грудня 24-го року. Ви, мабуть, помиляєтесь. Я дивився з балкона, як висмажили мою дружину всередині золотого ведмедя. На мить у театрі стає так тихо, що Рон чує шум транспорту. Прибиральник дивиться на нього з гнівом і страхом. Рон каже: я прийшов сюди не для того, щоб заподіяти шкоду. Я ж кажу, я не знаю, про що ви говорите. А я думаю, знаєте. Вибачте, мені треба працювати. Прибиральник відвертається і йде з відром до крайнього правого проходу, де у снахрона завжди стоять кати в білих масках. Він повільно йде тротуаром, долаючи натовп туристів, і вже через півкварталу пітніє. Небо блакитне, чисте, так само, як і багато років тому, коли вони з Джесікою вперше приїхали сюди. Центральна вулиця виглядає так само, хоча дві смуги стали чотирма, щоб вмістити транспортні засоби. На кожному перехресті світлофори, та автоматизовані пішохідні переходи. Деякі старі будівлі знесені. Більшість з них залишаються маленькими, під п'яти- і шестиповерховими багатоквартирними будинками. Вивіска «Ласкаво просимо» повідомляє, що населення міста становить трохи менше 9 тисяч. Рон дивиться на схили пагорбів над містом, забудовані кондомініумами та будинками. Над усіма ними на штучному плато височіє Волмарт, а за ним величезні сірі вершини, що стоять без снігу, під жорстоким літнім сонцем. Рон чекає двадцять хвилин у черзі за чашкою кави, а потім приєднується до дружини за столиком біля вікна. «Як тобі Лате? запитує він. Смакота. Традиційна музика Старбакса просочується крізь динаміки в стелі, як повільна крапельниця. «Може, нам тут переночувати, Рон? Тут так гарно!» «Я б не хотів». Вона простягає руку через стіл та бере його долоню. «Коли ми поїдемо звідси, ти покажеш мені, де спіткнувся у горах? Може, зупинимось на узбіччі? Скажемо кілька слів Джесіці?» «Звичайно!» «Ми можемо це зробити». «Ти шкодуєш, що приїхав сюди?» «Ні, ні, зовсім ні. Я завжди знав, що колись тут опинюсь. Мабуть, дивно ти себе відчуваєш після усього». Їх лякає стук у вікно. Рон підводить очі, щоб побачити прибиральника, який зазирає з тротуару. Рон та прибиральник сидять на лавці в кінці сьомої вулиці на березі брудного ставка, де мешкає лише одна качка. Ми думали, що ти повернешся, каже твірник. Одразу після цього я маю на увазі. Розумно, що ти цього не зробив. Місто змінилось, каже Рон. До невпізнання. А ви ще практикуєте? О, господи, ні! Люди розм'якли, не витримали. Перестали вірити в корисність такої речі. Корисність? А ти що про лавину не чув? Рон хитає головою. Відмахується відрою мух, які помітили, що на його листій голові блищить піт. Через дві зими, після того як ти покинув місто, спустилась лавина найсильніша. Вона спускалась оон тим жолобом, Двірник показує на безлісий коридор на сусідній горі, який веде прямо в місто. «Зруйновано 50 будинків, вбито 131. Я досі чую їх, кричущих під снігом. Хтось назве це божественною відплатою. Тієї ночі я втратив дружину і двох синів. Після цього майже всі поїхали, продали землю комусь, та й усе». Потім почали з'являтись будинки, магазини, мережі, техасці, каліфорнійці. Прибиральник відмахнувся рукою, з огидою дивлячись на метушливе маленьке місто від будівель і вулиць якого разить спекою. Допоки воно не стало таким, я завжди казав, що одного дня поїду звідси. У мене тут нічого не залишилось, розумієш. Це вже не моє місто. Навіщо мені усе це розповідати? Тому що ти принаймні бачив це місце, коли воно справді було шматочком раю, коли воно було ідеальним. Я майже відчуваю, що ми родичі. Мені, знаєш, довелось покинути медичну практику. Я втратив усе, над чим працював. Це зіпсувало мені життя на довгі роки. Мені шкода це чути. А от потім я зустрів прекрасну жінку. У нас народилось троє прекрасних дітей. Ну, я радий це чути. Рон встає, злегка стогнучи. Мене дружина чекає в Старбаксі. Зрозумій, ми були не монстрами. Я краще повернусь до неї. Рон починає йти до метушні на центральній вулиці. З ними покінчено, каже прибиральник. Рон зупиняється, озираючись на маленького сумного чоловіка на лавці. «З чим покінчено?» «Зі старими звичаями». «Добре, у старих звичаїв була темна сторона». Рон відвертається і йде по вигорілій від спеки траві, намагаючись пригадати, як виглядали гори без скла і сталі. Прибиральник гукає вслід. «У нас теж, містер Шталь!» І зараз про це нам нічого не нагадує. Ми розкидані по всій країні. Старі, вмираючі або вже мертві. Здебільшого ми акліматизувались до абсурду повсякденного життя в четвертому десятилітті 21-го століття. Хоча час від часу і регресуємо. Купляємо журнали, повертаємось до них, до наших друзів, динозаврів, а у нас є діти, які приводять своїх дітей до нас, у будинки для людей похилого віку. Ми продовжуємо говорити про те, як було раніше. Про вимерлу і славну повільність життя та інші цінності. Задоволення від споживання справжньої їжі, посіяної та вирощеної з землі, що росте поряд з твоїм порогом. Про Порядність, про спільноту, про повагу до старих традицій. Ми розповідаємо усім, хто слухатиме, але здебільш собі. Що колись жили в ідеальному маленькому містечку, в ідеальній маленькій долині, де життя було яскравим, насиченим, повільним. Час від часу хтось запитує, чому такого не буде знову? Ми відповідаємо. Більше ніхто не готовий робити жертви. Вони кивають з просвітленою згодою, з тією особливою поблажливістю, яка притаманна лише дітям, які відповідають старим, які не мають ані найменшого уявлення про те, що ми насправді маємо на увазі. Блейк Крауч. «Ідеальне маленьке містечко», – переклав та зачитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Буду вдячний вашій вподобайці, а також коментарю. Попереду нові оповідання. Почуємось!